Розділ перший. Один. Аліна. Вже надходить ніч, заснуло місто, Ти стоїш одна біля вікна, І тремтять на шибах краплі чисті, Ти на себе дивишся з-за шкла. Костянтин Москалець. Аліна любила вдаватися до провокації. Це означало бути недосконалою для світу, потайною для однолітків, та незрозумілою для батьків. Навіть у рідній художній академії серед диваків, якими вважає цей світ майже усіх художників, вона залишалася дивовижею, білою вороною, ні, чорною вороною серед білих ворон. Їй подобалося дратувати незнайомих людей, дражнити батьків та знайомих, ходити по лезу в бритви, робити речі завше на грані. У такий спосіб вона випробовувала себе на міцність. Правда, світові здавалося, ніби це Аліна його випробовує. Дівчина могла вдягнути національний стрій, а на ноги футбольні будси, або пофарбувати волосся в салатовий колір, чи постригтися на алесо. Вона це робить мимоволі, просто сьогодні такий настрій, саме такий, і всенький світ до цього начебто не має ані жодного стосунку. Ну, хіба що трішечки. Аліна частенько впадає в різні крайнощі, захоплюється макремею ригамі, витинанкою, має другий розряд зі стрільби з малокаліберної гвинтівки, знає на пам'ять кобзаря Шевченка і шалені від Гумера та Жака Лакана. Вона закінчила курси крою та шиття, курси екстрасенсів, деякий час ходила на курси гри на гітарі і, на жаль, не знайшла у Львові курсів гри на тримбіті. Тато вважає, що він її розуміє. Виправдовує всі дончені вчинки, навіть найбезглуздіші. Тому завжди беззастережно підтримує кожне захоплення. Можливо, у часи молодості, коли соцреалізм був єдиновизнаним і можливим творчим методом, він не зміг розкритися повністю. Із соцреаліста стати монументалістом – невелика честь для художника. Василь Петрович завжди був заслабким для того, щоб перестрибнути через рамці соцреалізму. Комфорти пільги спілчанського членства пересилювали потяг до правдивого джерела натхнення. І саме тому він давав своїй єдиній донечці стільки волі і простору. Все це списувалось не на розбещеність чи свавільність юної душі, а на прояв якого таланту. Траплялося, що його погляди на виховання доньки не співпадали з поглядами мами Ірини. Через це подружжя періодично сварилось. Коли дружина погрожувала розлученням, Василь завжди здавався, однак техцем все-таки допомагав донечці. Коли Аліні було три роки, тато застав її за малянням, так вона називала малювання. У випадково залишеній на письмовому столі енциклопедії мистецтва дівчинка завзято й натхненно виводила власні шедеври. Замість розгніватись, татко навпаки відчув гордість. У його дівчинки неабийкий талант і причудовий смак Вимальовувала вона свої шедеври неабиде, а поряд із Данаєю Рембранта та жінками в саду Моне Ці жахливі каракулі він береже й досі, як найдорожчу сімейну реліквію Мама З нею Аліні нелегко, як і мамі з Аліною Як це? Терпіти та приймати вічну імпульсивність доньки і так звані творчі заскоки майбутнього генія? Ні за що! Ось недавно Аліна перекроїла новісінькі штори у спарні батьків на спідницю та маринарку. Але розсердило маму Ірину найдужче не те, що гардини зіпсовані, а те, що сталося це пізно ввечері, бо серед ночі не підеш купувати нові. Як це на ніч вікна залишати розхристаними? Що про нас люди подумають? Ага, четвертий поверх, навпроти ніяких будинків, лише сквер зі старими тополями. Хоча ні, ще зорі на небі та місяць у повні. Мама навіть відмовилася спати у спальні і постелила собі в батькому кабінеті на розкладному кріслі. Ірина, звісно, вирішила провчити нечемну доньку, яка не цінує зовсім батьківської опіки та материнського тепла. І так далі. Тож і покаранічко відповідно підшукала. Е, батьки, батьки, ніяк не можуть звикнути до думки, що їхня мала Аліна вже виросла. Тато має дві майстерні. В одній він зберігає свої мотлохо-шедеври, так він критично називає власні полотна Друга – майже як квартира, величезна, вітальня, кухня, спальня, плюс туалет-ванна І, що найголовніше, майстерня розташована над дев'ятим поверхом Таке собі гніздечко мансарда Пологі стіни під конфігурацією нахилу даху створюють надзвичайно невимушений романтичний стиль Звичайно, нові люди, вперше потрапивши до цієї майстерні, не можуть ніяк звикнути до химерно викривлених стін Однак ця незначна незручність, як для кого зрозуміло, повсякчас компенсується прекрасним краєвидом із вікна. На дахи, хмари, сонце, вітер і навіть дощ. Житлова мансарда займає лише половину площі над дев'ятим поверхом, інша половина залишається банальним дахом. А таким собі трішки похилим балконом. Тільки без перил. Можна спокійно прогулюватися, уявляючи себе принцесою сказки Андерсена Кресало або Карлсоном, що живе на даху. Сусіди в тебе птахи. Небо, місяць, зорі, сонце і хмари. Батько їй дозволив користуватися цією майстернею скільки завгодно, коли завгодно і як завгодно. О, ця дивовижна майстерня. Аліна часом там ночувала. Була просто закохана в музику дощу, який весело дріботить дахівкою зовсім поруч, майже над вушком, Або вдавна сердито тарабанить, зачіпаючи в серці неспокійні струни. Тепер Аліна знає. Як Вівальді написав свої пори року, він просто слухав оцей кайфовий деколи тупіт, деколи рісний біг чи просто кроки дощу. Вереск – Жеботіння чи стогін вітру. Весна – небо, дощ, який будить до життя все живе. Літо – грозай й блискавки в косах ночі. Зима – жалібне завивання чи то від болю, чи то від утіхи. Осінь – прекрасна у своєму смутку і у своїй байдужості, летить назустріч світу на крилах барвистого листя. Інколи це помаранчево-пурпурові крила надії, інколи – крила брунатного відчаю. Все має свою барву, все – сльози, сміх, біль, журба, навіть гріх. І все це – частинки білого, які дбайливо зібрані в розкішному букеті веселкового спектру фарб. Отак Творець-художник, геніальний митець. Як ти думаєш, що отримаєш, коли змішаєш усі барви веселки? Вірно, білий колір. Напевне, Богові стало нудно, і він взяв і розділив білий кольор на спектри. Тобто подарував людям веселку. Хороший задум, справді божественний. Проте люди, як завжди, зуміли й тут напартачити. Взялися змішувати фарби, не завжди вміло. Змішали червоний, зелений та синій, зродилося сіре-марево. Так, лише сіре, бо чорне – це лише відсутність потоку світла. Тобто немає що псувати.